ما شفت يا ربي اكو انت الله هيمن والمعين انت المعين ما شفت يا ربي اكو انت الله هيمن والمعين انت <سؤال> أنت المهيب والمعين أنت المعين إن الخلاف كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها يديك يا رب المعين <سؤال> <سؤال> من العلم انت المريض لولاك ما كانت ولا ارزقوا ابدا تكون او جدتها وقفلتها فالكل يا ربي أمين. tal mai min wal mai antal mai muta'athirun bir rizq bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wa salam ala muhammadin wa ala alihi i sestre kada govorimo intuitivnom dakle ona, životu ili intuitivnim stvarima u životu ne misli se samo na ona je na postelju na brači jednostavno polj odnosa misli se mnogo šire i pojmove Intimni život žene i muža su ono što sam govorio u samom početku, dakle u uvodu stvari koje se tiču njih i ono što povezuje i vježi ljubav među njima. Zato je Allaho poslanih sallallahu alaihiha sallam radio mnoge stvari, dakle ono što danas mali broj ljudi želi i priznati ili uraditi i čak što više neki smatraju sramotom i tako dalje. Da li neko zbog običanja, da li neko zbog svog ponosa ili nečega drugoga ali Allaho poslanih sallallahu alaihiha sallam je najbolji uzor. Ona konferencijora lause tu hasanetu menkane. Lagut kan la fi rasul Allahu tu hasanetu menkane. Wallahu al-yawm al-akhir. Istimana ibli primet dakle uzor u poslaniku za onoga ko je tiyo, dakle volio, želio, žudio ona za Allahom i za onim svijetom. Tako da kada pogledamo u sir Allahu poslanike sallallahu alejhi vidimo kod njega tu humanost, tu humanu stranu, st stranu ili uh, emocije koje izražavao poslanik sallallahu alejhi ljubav koju dakle ona je darovao svojim suprugama način na koji je sa njima razgovarao, način na koji je slušao njihove e, žalbe i ono što se slobodno smije reći da islam i musliman su najbogatiji ljudi zbog svega onoga što posjeduju od bogate istorije, zapisanih dijela, tako da zapad nikada sa svojim primjerima, nikada sa svojim učenjacima onaj ne može niti napisati, niti dokučiti dio onoga što je ostavio Muhammed s.a. nama kao sjedvenicima ili pripadnicima njegova ummeda. Allahu poslanik sallallahu, je običavao da kada mu iša dadne čašu, da okrene ona je dio tamo gdje su bile njene usne i da se napije sa toga dijela. Šta to znači kod žene? Šta znači kod žene da uzmeš njenu vidjušku i da uzmeš dio kolača sa njenom vidjuškom i pojedeš? Ne kažem trebaš odječetkice oprazumenije. Nisam govorio o tobi. Ne govorim ovim stvarima koji... Po, šta, šta to znači? Da i što je sigurnosti šalješ por, poruku ljubavi svojoj supruzi da je ona ti i da ono što je njeno pripada tebi. I suprotno. Pa kaže Aisha radijalaha anha: "Kunta ashabu fa nawiluhu." Napila bi se pa bi mu dala čašu. A on bi kaže fa yada fahu ala mevde i mawdifi. Pa bi kaže stavio, kaže ona usne tamo gdje sam ja samo gledala čaše pila. Bo Arako A fa jedahu ala nada Afiji, nakle a ja bi kaže ostavila, dakle ostalo bi nešto od moje pluvačke, njemu to nije sal Allaho je se smetla, ali izbježi imam muslim. Oslanac ili oslanjannje. a iša radija Allahuha kaže. Allahu postlannik sela Allahu i selem bi kaže glavu u moje krilo, a ja sam imala mjesečnicu, Ili, dakle onaj legao bi mi u krilo. Odežiš na poljanu, park, klupa, trava, deka, prostriješ cvijeće, ptice, ljepota, romansa i legne žene u krilo. Ili ona tebi? Je li je sramota? Nije sramota paša moj solidni. Kad nije njih lampira, njih nije sramota čine bludne uzubila. Ja imam papir da mi je halal. On nema ništa. Ne može biti sramota. Ne može biti sramota da uzmeš svoju ženu za za ruk ili pod ruku, da svoju ženu zagrljiš, poljubiš ju u glavu. Ne gleda ko hoće, negde gleda, gleda, šta te briga? Kad oni mogu neuzobilo tam po grmovima i se fale se po noći na večeras, mislim za objavi. Onaj javni da oprosti te šta. Keks bio u mostaru, negde u tuđoj saraju, nikoga nije sramota. Facebook 100.000 pregleda. Ne gleda je kako pobožan čovjek, musliman, musalliyam, muttaqiya, onaj koji voli Allaha njega, posledi kako ceni ženu. Da kada izadješ čaši, kupiš svoje žene ruži i kažeš, Bojrum Hanuma, hoć da je nosa dok ja ti šetamo, nekdo njaluk vidi da te ja vidim. Da te ja volim, pardon. Nekdo njalo vidi da te ja volim. Nema tu sramote. Nema sramote. Pa kaže, ona je iša na slonobi svoju glavu u moje krila. I nema, jer to se dakle sve poruke čega. To su intimne stvari, to su poruke nečega što onaj, on ili ona vole. Treći. Da on nju ili ona njemu češlja kosu nakon tuširanja. Da uzmiješ pa, ha, fino, polako, ili ti nagniješ sam na te polako, dobro ako se čela, ako ja, da ne kažem koraš koji hađija ovdje, onda nek ti malo višće Ako ne ješ, da gledam, tako da gledam višće. Ima šta drugu. Jel? Ona Ili ti ženi, da uzmiš fenda i osušiš kosu, nije tu sremota? To je njepota. Masaža. Od umora jednu se drugom požali. Kaže, jedna doktorca, Fevzija, kaže, lijepo je da se muž ženi stavno žali i žena mužu, aj boli me, aj žiga me, hod malo me potrljaj. Pa kaže da jednu drugo izmasiraju, prečin je da traži utjehu ili masažu, tamo gdje se plaća ona je masaž. Ha iša radi Allah Anha, kaže, Allaho poslanih sela, Allaho bi kaže stavio kaže, glavu pred mene, a bio je u džani, pa mu ja, kaže, češćala kosu. Također noćna šetnja da muž i žena izađu noću i u potpuno tišini kada niko ne smeta. Samo blagi povetarac, svježina zraka, noć, sviježde i mjesec. Romantika. Kaže Aisha radijalana izlazila sam sa sallahim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i noć u šetala i mi bismo razgovarali. Dakle govori o čemu? Govori o njihovoj privatnosti, o tome kako se znalo opusti mimo svih dnevni životni dnevni, dnevni i domjaloški potrebe svega onoga što je bio obavezan on kao vođa države, ona i ona je turano podosla oni bi noću izašli u šetnju alao pa sa njim se sa igrao sa išao kaže trkali smo se ja i postanik sada sam se trkali smo se ja postanik sada sam sam koji pa sam ga jedan pobeda jedan smo je pobjedio znači dakle, prestigao sam ga jedan i jedan je prestigao na dakle, zbog čega da ne hoš čaj šta da se zna igrati sa lavaholehi posebno zatim da se nasmije ženi kada ona zbija šale. A i istuprotno, da se ona njemu nasmija, a on zna sa njom da se šali. A Iša radi alamha kaže, rekla sam Allahu poslaniče, šta ti kaže misliš od dolini gdje ima kaže i pašnjaka koje jedna ništa nije, kaže paslo. A imaš kaže pašnjaka koji se opašenu. Kaže, gdje ti svoju stoku natjerao? Kaže, tamo gdje nisu taknuti. Zašto mu je to rekla? Jer ona je bila jedina djevica koja je za poslanika, sallallahu al pa se kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmijo onaj onajine riječi. Zatim od intimnog života ono što treba i supružnici da mijenjaju između izmjenjuju među sobom jeste da on radi kućne poslove. A iša radijallahu anha bila je upitana Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kakav je bio u kući. Kaže radio je ono što radi neka dakle, domaćica. Pa je znao sallallahu alejhi pripremiti sami poslanikselaseme i Ana i oprati znamo se da se nam dakle očistiti, pomesti i to mi je svjesno eličiti, odići kao što dolazi u drugo i drugoj predaji. Od pažnje prema ženi i nakon njene smrti. Kažeš radi ela Ana, spomni hadis, a bilo je krivo zbog ovog hadisa. Kaže poslanikselaseme tolko volio, volio Hatiđžu, da bi kaže zaklao ovcu, a onda poslao meso njenim prijateljicama. Poslao meso hedije, dakle njenim predateljicama. Hvala. Lijepo je, kaže, da jedno drugo hvale je u društvu. Allahu posanik se, je hvalio a išu pa je rekao prednost a iši na drugim ženama je kao prednost popara i nad ostalom vrstom hrane. Popara kod njih mala, nije zato što je hljeb bio, dakle, kod njih ne do kući. je rijetko. Pa da čovjek onaj kaže, ja sam najzadovoljniji sa svojom porodicom, ilhamdulillah, Allah me počastio tako dalje. Da istakne to, a ne... Moja, ana Mona, ovakva najla Seluka obukla džemper, obukla šarenu odjeću i da je normalno ponižava društvo ako, ako nije ni, pustamko ni je zaslužila. Zatim dalaho, kao što je Laho poslanik Sallallahu alejhi ve sellem radio, kaže Laho poslanik Sallallahu alejhi ve okupio djevojke i žene, pa je poslao kada iše. A one bi se kaže sa njim igrale i razgovarale. Što znači da moguš svoju ženu organizovati s djecom, normalno žena za to s ja to ne mogu dočekati toliko, što će mi toliko to je druga stvar, a to jeste da človjek napravi izlet napravi za svoj porodcu, a nije jednostav braća izlijeći u žene u kući izlet janje akika, hajma braća bojrum, nigdje žena, nigdje se stara ne, Allaho poslanih sallam je kaže, okupio bi njih, pa je poslao a iši, ona bi se igrala sa njima zatim da ističe njeno ljubav pred drugima kaže Allaho poslanih sallam hatiđi u kad imama musliman kaže Allah mi je podario njenu žuba dakle volila me i volio sam je to jest ne sramote da kaže neko da voli svoju supru, i da ga njegova žena voli zatim da čovjek gleda uvijek u pozitivne stvari kod svoje žene da zanema reuno što je negativnih jer kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće vjernih vjerncu dakle ona je zanemarti Ako vam se kaže nešto kod nje ne svidi od njenih, dakle, od njenog ahlaka, zavolit će nešto drugo. Dakle, da od ahlaka, van čega što je stvoreno, to jeste kod njenog tijela, nebitno da će Allah svanotala zamjenu u drugoj stvari. Također, Allahu poslanik se, Allaho, Allaho vis. govori da je žena, odnosno je žena čovjeku, osnova u braku. Pa kaže, ako neko od vas vidi nešto kod druge žene, dakle, u javnosti na ulici neka duži ko svoje žene neka uradi ono što je pomislio da uradi sa nekom drugom. Također da ne otkriva njene privatnosti, a i ni žena da otkriva privatnost svoga muža. Kaže Allahu poslanik sallallahu ajkrem najgori ljudi na Sudnjem danu će biti oni. Kaže čovjek kojem se povjera njegova žena, ali zato znači što znači povjerenje u ovom slučaju, onda on dakle razotkriva njene tajne i suprotno. Ovaj hadis koji vi danas imam muslim poljubac poljubac nije sramota i poljubac je ono dakle što treba u suštini ono veži supružnike pa ima brat šale i se čekaju brata da izađu iskući kaže jesil aj na poveraj ajde na rastanku ide bratce poljubžen ja i piložen ima obraz i ugovor je al mahalal pa nek poljubi svoje žen kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bime poluga iše kaže poljubio bi me a bio je dakle, a je. dakle, ako je poljubac dok posti, dakle, nema nekakve svoje opasnosti, onda im ima posta, dakle nije opasan. Također bilježi ja imam muslim. Aisha radiallahu anha, kaže, kaže, kao da gledam sad u flašicu miska, kako je Allah poslanih sallallahu sallam je koristio, a dok je još bio mahram odnosno muhram, to jeste bio je u ihramama. Dakle, iskoristio, sallallahu alayhi wa sallam, miris, pa onda odjenio ihrame. Pa Iša ovo ističi zato što je volna da Allah, poslanika, sallallahu mirše, a on kaže, najdržajima do Dunjavoka šta? Žene i, žene i mirisi. Pa Iša tu, ona je zapazila kada Allahova, poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. Zatim, da muž po, kupuje žene, hedije i poklone, ne bi na taj način zaslužio njenu naklonost. Pa kaže, Iša radi alahanha, Allahovu poslanih sallallahu alaihi wa sallam Allahovu poslanih sallallahu alaihi wa sallam su donosili poklone kada je bio kod nje u kući. Pa bi to normalno ostalo da u pohranjivaju kod išli u njenoj sobi. Ili su do, do, donosili njoj pa je Allahovu poslanih sallallahu alaihi wa sallam bilo drago. Također, Aisha radiallahu anha kaže da je rekao poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, ja znadim kad si, kaže, ljuta, A znam, kaže, kad si sa mnom zadovoljna. Kaže, kad si sa mnom zadovoljna, ti se zakliješ, kažeš, ne takome gospodara Muhammedova. A kaže, kad si ljuta, kažeš, ne takome gospodara Ibrahimova. Dakle, kada je ljuta, niti je da spominje Bohameda sada selovi imen. Bohameda sada selovi imen, zna, pa kaže, onaj, nakon toga da e, spominje jednome selo, a to jeste da muž prepozna kad je žena dobro, onoga, kako zove, dobro u stanju, vesela, raspoloženja, a kada nije i sa te strane da čovjek svoje žene priđi, odnosno da je ne provocira, više druga nego što je isprovoci rana ona je prije to, toga. Također, ono što je bitno kod muža, da trpi pojedine ispade svoje žene. Omer ibn Hatab kaže, naljutila se na mene moja kaži žena, pa se htjela pomiriti. Pa sam rekao, nećeš se sa mnom miriti. A onda je, ona rekla, tako me Allaha, žene Muhammeda s.a.v rade više nego ono što mjao radila tebe pa sam on kaže ih pomiri sa njima kaže pa sam se pomirio prije što je noć došla pa kaže Omer govori da sve kaže pomiri se svojim ženom prijed što je noć došla a ne da čovjek dakle posleda sa ženom oko banalne stvari boja namještaja boja tepka, boja sture i ne samo da priče po heftu dakle nema smisla da onaj se prema svojoj ženi na takav način da je ne tuče jer laju Aisha radi kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije udario svoju ženu Također, da kada žena plače, kao što stoji u hadisu kod Safije, da je Allaho poslanih s.a.v. putovalo sa njom, kaže pa je dobla, a onda je zakasnila. Dakle, je mensualni menstrualni ciklus, onda men zakasnila za karavanom. je pa je pošla plakat, da Allaho Allaho, je Allaho poslanih s.a.v. ošao i trljio je, dakle, milovo po glavi, tješio je, i uzeo je, dakle, sa rukama, brisao njene suze. Šta ti je, šta ti je? Kaže, dao si mi najsporiju jahalcu. Kaže, pa lahko postani sam da se natrljam suze, suze, suze i tješio me da nastavim putovanje. Kod nas bi bio, koćeš, hajde ako neći, ne moraš, upale auto i odej. Također, ono što je od intimnog života supružnika jeste da muž svoju ženu napita i da je žena svoga muža napita. Šta kaže, hađe, ja neći to doživiti, jel? A što vaši je to večar? Buj rum. Pa jeste, fakat. Kaže Allahu, poslanih sallallahu alayhi wa sallam, nećeš kao je dati ništa li potrošiti dakle, na Allahovom putu, pa čak ni zalogaj, kaže, koji staviš ti, kaže, terfa'uhu ilafiji imretike. Dakle, ga ti staviš fakat u usta svoju ženu, da uzmeš, da nahraniš svoju ženu. A to se, dakle, nema tu ništa ni, ni privatno kod kuće, ni javnu restoranu, u vilješku, i pola ćevapa, bojrum, hanuma, da se zna sa nijetom čega, sa nijetom je ono što je od ibadeta. Allahu poslanik salallahu alayhi wa sallam je uputpunjavao svojim ženama njihove potrebe time što je znao on lično na hranti i time što je on znao lično odjevati. Također, povjerenje koje muž mora da pruži ženu, kaže Allahu poslanik salallahu alayhi wa sallam neka se niko ne se sa putovanja pa da onaj dođe na vrata svojoj onaj supruzi. Niti smije svoje supruge prevariti, niti smije pratiti svoju suprugu. To jeste danas je to u modernom svijetu kamere na svakom čošku, kuće, ko dolazi, prolazi, ulazi, odlazi i tako dalje. Znate da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad se vraćali iz bitke, a ja mislim da je bila bitka Tabuk, kad se vraćali s bitke, vraćali se kasno u noć jer keneks nikog ne spušta u Medine keneli svojim poracama. Dok ne pošla do vlasnika da se žene pripremi. Pa neki od asabani su spuštao se pa zatekli s ono što su zatekli. Dobro je i poželjno je da čovjek nekada je pretjera u izražavanju emocija, kao stoji u hadisu Allaho poslanika sallallahu nevselem, da nijučem nije dozvolio laž, kao što je dozvolio da čovjek smije slagati svojoj ženi. Ti si lijepa poput mjeseca, ni sunce te ravno nije, ti si ovo, ti si ono, mora, tvoj ljubav ne može da ponese i tako dalje. Također i žena smije slagati svojem mužu kada izražava svoje Pravednost među među ženama o tome smo govorili. Kaže Lahov poslanik sallallahu alejhi ve hadis e, beleži Imam Ibn Babay kao sahi. Kaže ko bude imao dvije žene a ne bude prema, pre, pravedan prema njima doće, a jednim ima strana na Sudnjem danu neće, dakle na Sudnjem danu jedna strana im biti, ili će biti na skroz, dakle opuštena strana neće imati noge da je nosi. o svoje supruze. Da kad se nađu na selu ili kad se nađu u kući da pita: "Hanuma, gdje je tvoj Jemija Hanuma i tako dalje, koja čita danas danas zapitao za svoju ženu. Ona je, nema sramote, jer Allaho poslanik salallahu alaihi wa sallam kaže, cijelu noć, kaže, hodav. Od sobe do sobe svoje žene i svaku pitao kako je, treba li još dok ne bi završio kodene i tave kod koje će tu noć boraviti. To bi radio i danju i noću. Stalno je obilazio svoje žene salallahu alaihi wa sallam. Također, muž ne smije zaposladati svoju ženu u ciklusu. Mimuna radijala Anha kaže Allaho poslanih sallallahu alaihi ve sellem bi ona ima odnos sa svojim ženama mimo i zara, dakle ona uživao bi onome što nije bilo haram. A Iša radijala Anha kaže kod mene kaže ušla jedan put Zajne bila je ljuta. Pa je Allaho poslanih sallallahu alaihi ve sellem rekao nemoj si kaži svet, Dakle Iša i Zajne se sad svađaju i kaže Allaho poslanih sallallahu alaihi ve sellem nemoj si kaži sad onaj svet nju što je ljuta. Zainab i Uta Aisha jesu čekaju svoje kući. Kaže kaže pa sam krenula na nju. Pa sam osjetila kaže da su joj se osušila usta. Prepala se Zainab. Kaže pa sam su vlaha, se ukrila, pogleda je olaho posneki se, ona se kaise smeškala. Gleda kako se vidi prepiru jer Luvomar radi svoje. Vi znate kako je a iša radila nana, razbila čanak hrane kad su došli gosti kod Zainab. Kredešala pa je poslaho posneki se, namrekao čanak za čanak, a kaže jači kad je kupim hranu, pa hranu gosti pojeli. Također od edeba muža prema ženi jeste da svoju ženu povede sa sobom na putovanje. Allahom poslanik sa poslanikom kako je putovao, dakle, izvlašila bi se, ili bacala se kocka, stvar nije to baca klačna kocka, jedna kocka, bilo šest brojeva, njih je bilo devet žena, nego se izvlašila, dakle, koga će žena putovati sa poslanikom sa Allahom. Da se igra sa svojom ženom, razonoda, igra, zabava, kaže Iša radi al Rekao mi jednom prilikom Allahom, poslanih sallallahu alaihi sallam, hoćeš da se taknući mu? Kaže, pa sam ga prestigla, trčića na njogama, a onda kad je nakon toga, oni kaže, mene prestigao kad sam se udavljala. Dakle, to su bile dvije trke. Dakle, prva kad je bila mršava i druga kad se udavljala. Kaže, pa se Allahom, poslanih sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam, nasmije rekao, uvoj ovaj kaže, za ono. Ukrajino se rekao, iši, kaže, uvoj ovaj ti za ono što sam onda prestigla. A je svojim ženama nadijao kunje ime. Kad je pa sam rekla Allahu poslanicu sve tvoje žene neka imaju u mu ovo u ono. Kaže šta sam ja kaže ti si um Abdulah. I dao je kunje um Abdulah išara djelana nije bila rotkinja. Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoj porodicu, prenosio je da kaže priče i govorio, kao što malo pri govori da nek prenese ponovo hadis umu zara, kao što taj hadis kod imaama Buhari. Takojer Allahu poslanik sallallahu alejhi je sa svojim sa svojim porodicom, sa svojim ženama bio onaj na određenim manifestacijama, besednjima, zabavama. Kao što stoji da isje radija Lana, kaže, došao sam sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem onaj ispred rata Abesince se igrali sa kopljima. Kai pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i pokrio me stala sam i za njega, tavla sam glavu u odeću pa me pokrio svojim ogrtačem. Kaže, stajao sam čitao vrijeme onaj dok se oni igrali. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem Dakle, je tu zadržao. Također, od Edeva, jeste da muž ili žena ne koriste riječi koje mogu joj povrijedi. Zašto si, zašto nisi? Što je ovo, što je ono? Zašto nije? Zašto ovako? Jer Allah, posanih sada, nikada nije stavljao svoje porodice iskušenje, nite na poniženje radi takvih stvari. A iša, radi Al-Hanha kaži, igrala sam se sa divojčicama kod Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam sam prijateljice pa Allahova poslanika sallallahu alaihi wa kada buša, one bi se kaže prepale a on bi se kaže nasmij, nasmijao i posticao ih da ostanu da se igraju sa mnom jer Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao nije trenutka nije ti da ponizi nekoga niti njih, niti nju buđenje stalne trezvenosti Ljepoti, sreći onaj unutar porodci ili unošenje pozitivnog duha unutar porodci. A Iša radi Allah'anha kaže, jednom prilikom došla mi kaže, sevda, <coughs> vidite da je sevda, bila žena postanika sallallahu alayhi wa sallam, rad koje je propisani hijab. I u Amerika je vidio sevda kako je zategla odjeća, kaže, Allah'u postanju, vidjeti svoje žene, ali se bolje odjevaju. Pa Hitler bio profesor od Sevde. Kaže došao je Allahu poslanik se od sedem pasieva između mene i Sevde. Onda je kad stavio jednu nogu njoj u krilo, a drugu nogu meni u krilo. Kaže onaj napravla se meni kaže nešto od uh, neke vrste hrane. Ona mješavna hrane, nije popara nego nešto slično sa hurmama. Kad pa za rekla jedi. Ona je rekla neću. Kaže ješ ćeš, ilješ te kaže namazat. Kaže, e neć, kaže, pa sam uzela, kaže, na čanak, pa je ulijepla joj lice. A onda je, kaže, Allaho, poslanik sajel Allah, mi se nam na isti čanak, pa je pa mene zalijepio u lice. A onda sam, kaže, ja uzela pa namazala njih oba dvoje. Iloh i ve zabavde. Aisha kaže, kad se desila, desio slučaj Ifka, potvore munafika, iše radijala Anha, da je počinila blud. Allahov poslanik se u samom trenutku nije zanemario njen hak, odnosno nije je dao da boli i da pati, pa je dolazio i pitao. I rekao, dakle, će je pažljiv prema njoj. Došao bi upitao, kaže moje roditelje, kako vam kako sva mukućale. Mislite znakoga. Vesna Misli se iš, je iširila, a Iša bila ta koja je trpila. Takođe kaže Allahov poslanik se, ako bi neko bio bolestan unutar porodice, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao obišao upitao učio bi im rukiju on odnosno dakako učio bi im rukiju svakom bolesniku i potrđljeo bi ga po glavi također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je isticao u sebi u dobroti svoje prema svojoj porodici pa je govorio sallallahu alejhi ve sellem <hijarkum, hijarkum, <linisaihin> najbolji međuvama su oni koji su najbolji svojim ženama. Odrojna radice, kaže Allahom, poslanik sa sen, hairukum, hairukum ona, najbolji međuvama su oni koji su najbolji prema svojoj porodci, ja najbolji prema svojoj porodci. Džaber radi Allah kaže, bili smo sa Allahom, poslanikom sa na putovanju, kaže pa kada bismo se, kaže, vratili, on bi rekao, dakle, kad se vraćaju se putovanja, polako, nemojte, kaže, žuriti, Nek se kaže čupava za češlja i nek se neuređena sredi. Dakle Allah poslanik da se na ovaj način daje priliku ženi da se žena sredi da i ne bi muž vidi situaciju kako je, da dakle, žena ne voli da je muž zatekne. I zato svako ono meko nije oženjen. Nek brate pohiti. Ne može se kod braka braka stiditi. Ja ne znam stvarno šta vladina sprečava kod braku, odnosno kod traženja braka ili žene dve. Ja ne znam šta je tu klanova prepreka. Šta to ljude odvraća? je to strah od troškova mjesečnih, životnih potrebe tako dalje, je to nešto drugo onaj, ipak ostaje hadisa Allahova poslanika sa vlasena, o o mladinu ko bude od vas mogao da podnese nek se ženi, to podnošenje se ne odnosi ni, ni u kom slučaju na nešto nemoguće, jer misija braka je misija, kao što Omer radi Al-Ana kaže, čudim se, kaže ovo je našo o zašto brakom ne traži Allahu blagodat, pa kaže Omer radi al će Allah pomoći To reći će Allah pomoć i normalno sve s te predajem rfua, dakle pripisujući s Allahom poslaniku sa Allahom, radi, jer su i ashabi govorili, a rade se o vjerskim stvarima. Pa kaže Omer radi Allah'u Anhu, trojica Allah je te uzio obave za sebe, a to jeste muđahid, onako krenja se bori na Allahom putu, učnik koji traži znanje i ona onaj koji želi da se oženi, da bi sačuvali svoju čednost. Sve njih će Allah je taj pomoći. Pa ko je taj koji može da zatvori Allahove riznice? I da se ne nada da Allah te neće njemu dati odaz da će Allah uskratiti. Ima li jedan rob, da ste vi čuli u svom životu ili zadnjih vremena da neko umro od glada. Ako je pitanje hrani ili da neko hoda da nema odjeće, ili da se nekome teško to teško je to, to naći. Sato kažem braću, nemojte sebe iskraćivati to, posljedno govorimo o mladini, onima koje Allah darovalo i stravlje, ljepotu i, i mladost mogu tu da iskori isti. Wa sallallahu ala seyyidna wa nabina Muhammad wa ala muhammad. Wa jazakmu lal khaira.